În discotecă. Ne ca în... la școală. Ne ca în disco bar. 7-18 minute. Material Girl, începem cu Madonna, pentru că v-am mai spus o, Aici cea mai bună muzică, dar și cele mai bune subiecte, Ca acum ne-am interesat și noi să vedem ce se mai întâmplă. Cine ce mai face? Da. Ce se mai schimbă? Și pentru că e politicos să dăm și continuare, să închidem două subiecte care au fost ieri în emisie. Începem despre... cu o închidere. Da, începem cu o închidere. <laughs> Um, mai întâi este vorba de incubatoarele pentru maternitatea din Fălticeni, știți, transportate cu remorca, cu da. trase cu tractorul, remorca cu care se transportă gunoiul acolo. Republica Fantastică de ieri, practic. Da, um, managerul Spitalului Municipal din Fălticeni, domnul doctor Vlad Morariu, a declarat pentru monitorul de Suceava, după ce subiectul a explodat în toată presa, că de fapt n-a fost o problemă, pentru că, citez, am spălat remorca de mai multe ori cu apă și săpun. Am dezinfectat-o, am pus burete, am pus folie și carton de dedesubt. Și, de altfel, și înainte de a fi instalate, incubatoarele vor fi spălate și dezinfectate. Ceea ce, desigur, rezolvă o mulțime de probleme. În acest fel, putem face rost de foarte multe mijloace de transport pentru echipamente pentru bebeluși născuți prematuri. Pentru că dacă speli cu apă și săpun și pui burete și carton, lucrurile se rezolvă, se rezolvă. desigur. Deci mă bucur că domnul uh, director de la Spitalul Municipal din domnul, știe să se descurce. Cu apă și săpun poate curăța orice, așa cum pe vremuri noi toți știam să reparăm Dacia cu o sârmă și cu o fixă de 13. Românul este inventiv. Vezi, anii ăștia de comunism tot ne-au ajutat la ceva. Adică da. la 20 de ani de la Revoluție toate experiențele din trecune ajută. Da, săpunul este o descoperire foarte mare. Și foarte recent în anumite părți din țară. Să știi că sunt zone unde nu s-a descoperit încă. Asta vreau să spun. Dar, dar poate fi o surpriză plăcută. Așa e, progresul nu poate fi oprit. Așa Avansul științei și răspândirea săpunului sunt inexorabile. Corect. În acest timp s-a lămurit situația de la Craiova cu lupul din Parcul Romanescu. Știți că a fost ieri uh, alertă mare muncitorii care făceau curățenie fără pun prin parc, au găsit lupul și au chemat poliția. Lupul a fost capturat, ceea ce este în sine o veste bună, pentru că la Sibiu Ursuleț a fost împușcat, dacă vă ugeți aminte. Deci lupul a supraviețuit operațiunii de capturare. Poate că a și colaborat cu um, trupele speciale, pentru că... Era un colaborator mai vechi. Da, pare să fi fost totuși um, cum să spun, oarecum obișnuit, deoarece aveau o zgardă antipurici. Da, da, da, da, vă aduc aminte de știrea de ieri. Ulterior. <laughs> și ceva mai târziu, um, polițiștii secției 2 a transmis PJ dolj Polițiștii secției 2 au fost contactați de reprezentanții așa care i-au informat că la grădina Zoo, unde a fost transportat în condiții de maximă siguranță și încarcerat lupul, S-a prezentat o femeie de 21 de ani în Creava Care susține că animalul depistat Bla bla este în fapt un câine Care îi aparține Totodată solicitând restituirea animalului Este un cățel în vârstă de un an și jumătate tu Vorbesc serios? Da, din rasa lup cehoslovac da. Deci, Seara orice cu lupul Bun, faptul că făcea aport și s-a dat Cu zgaibaracele în sus în momentul în care Au venit polițiștii să-l aresteze Ar fi trebuit să dea de bănuit Dar nu știi ce obiceiuri Mai au lupii în ziua de astăzi Correct. Da. Din declarațiile femei, rese că animalul a fugit Dintr-o curte și s-a deplasat formularea este remarcată s-a deplasat în zona parcului fiind familiarizat cu locația respectivă întrucât pe parcursul unei perioade de aproximativ 9 luni a fost dresat aici. Deci totul e bine când se termină. Cu bine, oricum a fost ca la Radio Erevan, nu era lup ci câine, n-a fost abandonat și adoptată. Rest totul era absolut adevărat. În Dar să știi că și Radioerevan cred că este fantastică România. S-a inspirat cumva cred că din BD. Luca aici se să... la munte și la mare la era, la mare, nu? Da. mi a sunat cunoscut pasajul Asta, asta. cu lupii, nu? Da. Da, păi, cam așa e, că era acolo o secvență în care patraulea. Vedea Lupi, săracul de Asta el. să dacă o găsim, poate și o ascultăm la radio. 7 și 22 de minute. Știți că vine Moise, nu? Da. Vine Moise Curana. Avem vizite imediat.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 două ori, diferența la toate produsele. Elena, săptămâna asta e ziua ta și o să te sune toți. Noi la Penny însă vrem să-i felicităm și pe ceilalți sărbătoriți ai săptămânii. La mulți ani, Patriche, Andronic, Marciana și Teodot. La mulți ani, Talaleu. Și vă așteptăm pe toți la Penny cu oferte de sărbătoare. Ai San Fabio mascarpone 250 de grame la doar 4,69 lei, și San Fabio Savoiardi dipiscoturi 400 de grame la numai 4,99 lei. Peni, știe ce ne place. O ofertă valabilă în perioada 17-23 mai 2017, în limita stocului disponibil. Ce aveți pentru respirație? A, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât mirositoare, puteți încerca la Calut Flora. La Calut Flora?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 la Dedeman și iați bucătărie Beta la numai 459 de lei. Dedeman, 25 de ani construiți împreună. Fetelor!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 Dacă te-ai săturat de reclamele la bere în care nu te regăsești deloc, ai noroc pentru că asta este o reclamă la berea Argus care, pe lângă faptul că este o bere excelentă, este o bere pentru absolut toată lumea. N-ai aflat prețul? Pentru ieșirile tale la bere, la Lidl găsești bere Strong Argus, 7,2% alcool, 0,5 litri la 1,29 lei și bere blondă Argus, 5% alcool, 2 litri la 3,29 lei. Lidl. merită să fii surprins!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 Oricine se poate bucura de prețurile mici din Carfur, dar popeștii pe cu banii rămași pun de o parte pentru viitor. Câte familii, atâtea obiceiuri de a economisi. Bucură-te de fiecare! Alege și tu produse marcă proprie Carfur! Pe 18 și 19 mai, ai hârtie igienică 8 role 3 straturi la 7,99 lei, ulei sorica 1 litru la 3,49 lei și pepene caria la 5,99 lei kilogramul. În plus, ai 25% reducere la servicii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 Intră pe MediaGalaxy.ro și ai instalare gratuită la toate aparatele de aer condiționat. Alege aparat de aer condiționat cu inverter Whirlpool 12.000 BTU, clasă de răcire A ⁇ și funcție de autocurățare la numai 1899 de lei și instalare gratuită. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Bună dimineața, 7 și 29 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Și ascultăm Busy Day, moi cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Când vă vorbeam eu despre Trump și despre Putin, că sunt doi golani, gata să arunce lumea în aer, unii au zis că fac propagandă rusească, dacă îl pun pe Donald Trump pe același palier cu Putin. E, uitați-vă puțin retrospectiv la bombardamentul punctual al SUA asupra unei baze din Siria de acum o lună și ceva și vedeți cam ce efecte a avut respectiva acțiune. Acum... Dacă dumneavoastră ați fi Putin și să presupunem doar așa teoretic că ați avea un mare interes să-l păstrați pe Donald Trump la președinția Statelor Unite, doar pentru ca în anumite momente cheie să facă sau să nu facă ceea ce Rusia are interes, cam de ce anume ați fi în stare să faceți în alte momente care nu sunt cheie pentru a-l credibiliza pe președintele Statelor Unite în fața lumii libere? E, haide să lăsăm evenimentele din trecut, că prezentul e în flăcări. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM. Nu este clar de ce Rusia și-a dorit atât de mult ca Donald Trump să devină președintele Statelor Unite. Informațiile din toamna trecută, cum că avea niște instrumente de șantaj asupra lui, nu au fost confirmate, ba din contră Trump le-a negat categoric, numindu-le fake news. Apoi Donald Trump a depus jurământul devenind la mijlocul lunii ianuarie președintele Statelor Unite. Evenimentele s-au derulat apoi foarte repede. În februarie, procurorul general a informat Casa Albă că e o problemă cu Michael Flynn, consilierul pe probleme de securitate, care ar putea fi șantajat de către ruși. Imediat după aceea, procurorul a fost demis, dar din alte motive știam noi, legate de ignorarea ordinului executiv privind emigrația, totuși, după 18 zile, Michael Flynn a demisionat, lăsând în urma sa mai multe semne de întrebări decât răspunsuri, care totuși răspunsurile au venit în timp. Aflăm acum că în perioada în care a fost concediată doamna procuror general interimar al Statelor Unite, Donald Trump ar fi avut o întâlnire între patru cu șeful FBI, James Kami, căruia nu numai că i-ar fi cerut să-l lase în pace pe Flynn, dar i-a sugerat chiar să aresteze pe reporterii care publică informații. Ați de la casa albă. Totuși nici șeful FBI de atunci nu a făcut publice aceste informații, dar nici nu a oprit investigația privind legăturile cu rușii ale apropiatilor lui Donald Trump. Pe la jumătatea lunii martie, o comisie parlamentară a început investigarea implicării rușilor în alegerile din sua, cu audieri publice de mare impact în Statele Unite, dar și în lume. Cronologic, a urmat apare în fără legătură atacul chimic din Siria pe 4 aprilie anul acesta, iar apoi pe 7 aprilie, răspunsul americanilor, ferm punctual, asupra unei baze în care se aflau și ruși dar fără ca rușii să fie atinși, fiind informați în prealabil asupra atacului. Pe moment, atenția a fost abătută de la scandalul implicării rușilor în alegerile americane, dar Comisia de Investigație a insistat, iar pe 8 mai au fost audiați Sally Yates și James Clapper, fostul șef al comunității de informații al SUA și fostul procuror interimar. Iar ecorile acestor mărturii din care le destul de clar nu numai interesul rușilor dar avea pe Trump președintele SUA, dar și partea cu demiterea doamnei Yates, imediat după ce a informat Casa Albă despre problemele lui Michael Flynn, au ținut agenda publică din SUA. După care lucrurile au început din nou să se precipite în cascadă. Donald Trump l-a demis pe șeful FBI chiar a doua zi după mărturia celor doi din Congres. A urmat apoi o întâlnire între Trump și ministrul de externe al Rusiei, Lavrov, plus ambasadorul rus exact, cel cu care e suspectat Flynn că a avut prea multe legături, iar ieri s-a aflat că Trump le-a dat rușilor informații clasificate privind intențiile ISIS de a organiza atentate. Și taman când toată lumea în Statele Unite comenta despre cât de bârfitor sau trâncănitor este președintele a a ieșit la iveală notița, un memo, zic ei, a lui James Comey, fostul șef al FBI, care pe 14 martie, deci exact în perioada în care procurorul general informa Casa Albă despre problemele lui Flynn și era concediată, scria că președintele i-a cerut să oprească investigația asupra lui Michael Flynn. Cam asta e povestea din Statele Unite, așezată într-o ordine cât de cât logică și cronologică pentru a putea fi înțeleasă de publicul din România, presupunând că noi, Românii, nu urmărim la zi scandalul Trump-Rusia. Cred că ar trebui să-l urmărim, pentru că din ce în ce mai multe Informații dintre cele apărute în toamnă și au fost atunci catalogate de Casa Albă ca fake news capătă consistență. Acum, cel mai discutat subiect în America este suspendarea lui Donald Trump. Ceea ce mă îngrijorează cu adevărat este, de fapt, altceva. Mă întreb ce ar mai fi în stare să facă Vladimir Putin undeva în restul lumii pentru a-l păstara pe Donald Trump la Casa Albă. O trei și vedea. România în direct cu Moise Guran la 1 și un sfert la Europa FM. Bastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania. Banca oamenilor întreprinzători și 33 de minute, vorbim puțin și despre vreme frumoasă astăzi, cu maximă între 16 și 26 de grade. Averse, descărcări electrice și vijelii apar după amiază și seara în regiunile intracarpatice, precum și în zonele de deal și de munte. O vreme frumoasă se anunță și pentru București, cer variabil și o maximă de 23 de grade. 16 grade sunt acum la Orabița, ceva mai răcoare la întorsura Buzăului, 1 grad Celsius, 13 grade în Târgu Jiu, 12 în Baia Mare, 11 grade la Oradea.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 Ah, asta era la promoție. Fără temă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două diferența. Vino la Altex, numărul 1 România la categoria aspiratoare și ia aspirator cu sac Samsung Putere 1500 de W, compact și ușor de manevrat, cu 30% reducere, la numai 244,9 lei.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 Dryer și manoperă. Detalii pe fort.ro. acum acoperiți-vă ochiul stâng și citiți ultimul rând. A, mașină de spălat vase, canapea cu colțar, pe corai.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 să te întorci cu poze perfecte din vacanță? Flanco te pregătește de vară! Doar acum iPhone SE 16GB cu cameră foto 12 megapixel este 1799 de lei sau 74 de lei pe lună prin credit setele Flanco! Afara e primăvară! Ce să faci mai întâi? Să te primi să cumperi flori? Să oferi flori? Să joci basket? Volley? Tenis? De ce să nu faci tot ce-ți dorești? Cu 30% reducere la vitamine, SensiBlue nu lasă astenia să-ți strice planurile de primăvară!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 Mega Image îți aduce marele eveniment Mega Pops Funland. Hai să întâlnești pe cei mai simpatici trufi. Ți-am pregătit un mega concert Antonia și multe ateliere creative. Vrei și mai multă distracție? Nu-ți uita figurine acasă. Dă-le la schimb și completează-ți colecția. Te așteptăm pe 20 mai de la ora 10 în Parcul Unirii la Mega Pops Funland.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 mi-a fost și, și deodată De dragoste adevărată Tu, m făcut să-mi dau seama ce-mi dorește Tu, m, făcut să, do -o să dorește tu, tu, m făcut să fiu mai mult în și am văzut.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 Am încercat să mă opun, dar n-am putut Întregostit, gustit, n-am vrut Am încercat să mă opun, dar n-am putut Tu, tu, m-ai făcut să fiu mai mult îndrăgostit și am vrut de deși n-am vrut, de la Smiley, 7 și 44 de minute s-au bătut, deși n-am vrut. Și în dimineața asta o să avem nevoie de telefoanele voastre, de sfaturile voastre. Ne consultăm cu voi și astăzi la 0372 069 599. Da, două cazuri recente de violență în școli readuc problema asta în atenția publică, dar de data aceasta cu o particularitate. Părinții se implică și ei. Și fac amenințări publice. Asta e o noutate, mie asta mi-a tras atenția. Până acum aveam uh, cazuri de elevi bătuți la școală, fie de alți elevi, da. fie de golan din afara școlii, mă rog, de vârste oarecum apropiate pe acolo. Dar lucrurile par să se schimbe și aflăm, uh, ca să zic așa, datorită Facebookului, iată, la Oradea a avut loc un incident în care au fost implicate patru adolescente, trei dintre ele au bătut-o pe a patra. Evident, cineva a filmat, filmul a apărut pe Facebook și a provocat nu doar un val de reacții, ci și o anchetă. Și acum, particularitatea. Părintele fetei care ar fi provocat altercația și-a lăudat-o drasla pentru atitudine. Și are un pasaj pe Facebook din care aș vrea să citez. E pigmentat cu destul de multe înjurături, pe astea nu putem să le dăm. Și începe așa, citez, pentru toți cei care nu au ce face și lasă comentarii pentru o bătaie, le zic, urmează o jurătură, nu pot să o spun, după care continua. Bine a făcut, este fata mea și fata mea nu se lasă la nimeni. A scris el, după care a adăugat. Citez din nou. Nu-mi place că au fost mai multe pe una. Nu e corect, știu. Îmi pare rău pentru fată, dar în rest și urmează altă. altă în jurătură, uh -huh. s-au bătut și gata. Nu s-au omorât ca la Moldova pentru 5 lei. Închid citatul. De unde-ți vine întrebarea, bun, dar părintele acesta, el pentru ce sumă crede că ar fi rezonabil să te bați la școală în Ardeal? Uh -huh. Adică dacă face astfel de comparații. Bun, cele trei agresoare au împlinit 16 ani, deci vor răspunde penal. Între timp, că nu e singurul caz, deja celebra eleva Ana Andronache din Târgoviște, despre care am mai vorbit, cea care critica și permanent profesorii pe ei de Facebook, a fost agresată în fața școlii și ea de alte trei eleve, mai mari cu un an din câte înțeleg, Tatăl Anei a scris tot pe Facebook că agresoarele citez sau au gândit să-i transmit astfel că nu e bine să scrie despre profesor. După care a continuat și citez din nou. Și fiți atenți aici, vă rog. Încă o dată fac anunțul ăsta. Ana nu e orfană. Ridici mâna la Ana? Indiferent cine și ce ești, rămâi fără ea. Asta nu e o amenințare, este o promisiune. Am încheiat citatul. Deci avem cazurile astea de copii care se mai bat la școală, să fiu cinstit. Adică nu, nu sunt ipocrit. Și la mine la școală se mai băteau copii și eu m-am bătut. Asta e, în slavă cerului, n-a fost nimic grav. E adevărat, nu se băteau fetele. Nu mi-am duc aminte să se fie bătut vreodată fetele. Băieții erau... Dar eu nu mi-am duc aminte de niciun părinte care să fie amenințat public copilul respectiv, că îi. Că îi rupe mână și că o lasă fără ea pentru că a bătut al copil. De asta nu mi-aduc aminte să fi întâmplat. Incidente au mai fost. Deci la 037 întrebarea dimineții ce părere ai de reacțiile acestor părinți? Adică dumneavoastră ați auzit de ceva semănător? Ce ați face dacă ar fi copilul dumneavoastră agresat la școală? Pe de altă parte adică nu poți să să-ți dai seama în momentul la cum reacționezi. Așa poți să vorbești, știi? Uite, dacă ar veni, dacă o fi, dacă o poți, dar nu știi cum reacționezi. Uh -huh. uh, e, e vorba de copilul tău, pe care l-ai trimis la școală să învețe, nu să vină bătut. Și ce? E? Așa e tentația de a-ți face singur dreptate tu adult asupra unui copil e prea puternică păi, sau cum? Nu habar n-am. Noi am avut incidente în parc, dar mă rog, sunt, Noi, co adică sunt copii. Familia la da. asta te referi? Sunt copii, se mai îmbrâncesc, se mai... Păi și cum? sunt e? copii. N-am reacționat niciodată, niciodată violent, deși am fi putut o face. Era vorba doar de copil, sau poate da. copilul era cu mama, îți dai seama că era. Există, o justificare. Forță există justificare ca părintele să se ducă să agreseze direct? copilul nu care există. i a agresat copilul. Acum, vorbind, nu cred că există justificare. Dar hai să vedem. Bun, ați nu... auzit de cazuri de genul ăsta? Ce ați făcut când copilul nostru a fost agresat? Eu nu ți deja în direct cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Este o vorbă din bătrâne, așa. Se spune cei șapte ani de acasă, dacă. Nu i da. uh, așa face, cum ai făcut și tu face și copilul. Uh -huh. Ce educație vezi în familie, așa. Aici e vorba face. de cei 7 ani de acasă ai părintelui, nu? Da, și a părintele, automat. Uh -huh. Automat. Dacă, dacă nu, ai nu ani... că Dacă, dacă s-au bătut copiii. Și dacă a fost copilul violent, probabil că și părinții sunt așa. Și părinții în familie tot așa se comportă și au un comportament neadecvat față de copilul lor. Și automat ce vedem în familie, procedează și în societate, în viața uh -huh. de zi cu zi. Ionuț, aveți copii? Uh, nu încă. OK, am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Marius, e cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața, am și da. Eu o părere, da. da. Dacă stăm și ne gândim în trecut, școala se făcea în felul următor. Mergeai la școală, da. dacă nu învățai, profesorul te bătea. pe acasă, și nu îți mai să spui la, la, la părinte că te-a bătut la școală, că acasă te mai lovea și de, de încă pe atâta. Dacă ziceți că așa se întâmpla, la, adică la ce perioadă vă referiți? Păi când asta, aș... anii 90. Eu așa am pățit. Deci uh -huh. se făcea școală atunci. Acum părinții, părinții devină, normal că se devină, eu sunt profesor de religie, predau la școli, pe a două școli predau. Da. Și da. întâlnesc cazuri De ce nu asta. Stați puțin, că eu nu mi-aduc aminte chiar așa. Adică ați avut astfel de experiențe dumneavoastră personal? Păi am avut. Am avut da. vă, bătea, vă băteau profesorii? Uh, mai primeam câte o palmă, mai nu știu ce. Uh -huh. Da. Am înțeles. Bine, bine, Marius. Mulțumim tare mult. Uh, Daniel e cu noi. M-a surprins ce a spus uh, profesorul de religie de adinauri. E închis, nu? Uh, da. da, am închis. Dar da. cred că putem... Îl putem ruga să. Nu, hai să facem când avem timp. Chiar da. mă gândeam. Da, ok. Daniel, da. bună dimineața. Da, Daniel. Bună dimineața. Bună dimineața. Eu sunt unul dintre cei de care am primit bătaie de la profesori. Da. Să menționez că am făcut școala pe vremea ani Așa. Eram alte vremuri. Aia nu înseamnă că mă duceam acasă foarte bucuros. Sunt, într-adevăr, părinții ne mai dădeau și o scalpapă dacă deschideam în gura. Dar vremurile s-au dus. Uh -huh. Din păcate sunt unul dintre părinții care copilul meu a avut la școală. Da. Și un alt părinte, altercație de copii, vorbesc de câțiva ani în urmă, da. a fost amenințată de părintele copilului respectiv. Căierul pe mâna, că o bate, că nu știu ce, am o fată. Stați, de, dar de ce s-a întâmplat asta? Adică cum s-a ajuns stația asta? s-au jucat, jucat la școală, s-au citat, deci nu s-au bătut, nu nimic. O altercație verbală. Aha. Cum sunt copiii la școală? L-am sunat pe părintele respectiv și am zis cum îți permiți mai copilul. Asa. Sunt copii să ceartă, să împacă. Da. Nu, dar uite ce a zis lui Mai e treaba lor: sunt copii. Nu trebuie să-și facă cu dreptate eu niciunul. Fac dreptate. Da, există școală, da, există profesori, da, îi trimitem la școală să-i educăm. Nu cu bătaia. Deci mi se pare o aberație și o tâmpenie. Da. S-a potolit, va mai amenința copilul după aceea. Nu, nu, nu, nu, nu. A fost o discuție foarte deschisă, sper că am înțeles. Mm -hmm. În, Au câțiva ani, de pe care sunt foarte bune prieteni acum. Dar la momentul, ăla, așa, cred că a gândit el să-și facă dreptate singur. Da, am înțeles. Mulțumesc. Mihaela, Mihaela să rămână. Bună ziua! Bună ziua, vă Din ora de a în primul rând, e da. regretabil ce se întâmplă. Da. Sunt de vină părinții, într-o oarecare măsură. Nu sunt de acord ca împărinte, să se comporte în, așa cum s-au comportat doamnele sau domnii, uh, să amenințe ei. Domnii, copii. în cazul ăsta. Da, da. da. Uh, dar să știți, eu am trecut prin experiență, băiatul meu uh, a agresat, din păcate, un copil. Da. În ce clasă? Uh, ideea e în felul următor. În urma unor agresări, din partea celuilalt, rețele de socializare, Aha. așa, în repetate, rânduri, da. în repetate rânduri, și asta vreau să spun, că la un moment dat îi se propune, mă, te ajut să mergi, nu știu dacă i-ar fi, fi trecut prin cap să-l bată pe respectivul, sau, sau mă te ajut să mergi, să îți problema. Întează foarte mult și anturajul. Aha. Dar spuneți-mi, deci înțeleg că a fost hărțuit, nu mă obțin, a fost copilul dumneavoastră a fost hărțuit pe internet, nu? De da, niște colegi. Da, și da. dumneavoastră ați știut, știați asta? Nu. Aha. Nu. Nu, nu, nu, nu. Am știut doar după ce s -a, Dacă ați fi știut, cum ați fi de putut de reacționa? Adică ce, ce se poate face într-o astfel de situație? Pentru că este un fenomen real și în curs de agravare România și un fenomen nou. Asta nu a existat până acum. Agresarea pe rețelele sociale fost să spun, depinde fiecare de copilul lui și de categoric, dacă am fi vorbit și am fi discutat, eu cred cred că nu s-ar fi ajuns acest ajuns. Mă rog, problema nu a fost să zic foarte gravă, dar totuși a existat. Și asta vreau să zic, chiar ieri discutam cu colega mea de birou despre chestia asta, că depinde de cei șapte ani de acasă. Dar zic, tu dă seama că nu să fac așa ceva pentru nimic în nume și doamne, parește nu. Da. Uh, nu, categoric Bun. nu. Și Am înțeles unde? că nu vă nu văzut nu așa mai departe unde. Mulțumesc frumos, Mihaela, pentru intervenție. Poate vorbim o dată și despre acest fenomen al hărțuirii copiilor online. Pentru că așa cum spuneam, e nou și este în creștere și în curs de agravare. Și am senzația că părinții nu sunt pregătiți să reacționeze la asta. Absolut nu știu deloc. cum să reacționeze și nici nu știu dacă sunt mecanisme. Adică instituțional, cred că nici școala nu e pregătită să reacționeze. Dacă tu ești la școală și spui pe Fimiu îl atacă niște prieteni pe Facebook, îl jignești și ce. Ce să facă profesorul? Nu cred că știu ce e de făcut. Poate vorbim o dată despre asta. 5 minute până la știrile Europa FM de la 8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 Plaja dintre Venus și Saturn, oferit de Gros, susținut de primăria municipiului Mangalia, recorit de Bergambir. Prietenii știu de ce! Păcat că a trebuit să-l iei pe fugă. Fără teamă că n-ai căutat peste tot. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Pe altex.ro ai instalare gratuită la toate aparatele de aer condiționat. ia aer condiționat cu inverter, vortex, capacitate 9000 BTU și clasă energetică A+++. La numai 1299,9 lei Reducere 500 de lei Altex De dur diferența la toate produsele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 Mid season sale te așteaptă pe elefant.ro. Ai 50% reducere la zeci de produse. Parfumuri și produse cosmetice, ceasuri, cărți și multe altele. Prinde produse la jumătate de preț în Mid season sale pe elefant.ro. În plus, îți oferim transport gratuit în pica pointurile elefant.ro din toată țara. Efort. Temperaturi ridicate. Deshidratare.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Dacă vrei un aperitiv mai ușor, înlocuiește carnea cu ciupercile. Sunt singurele legume care conțin vitamina D, cea pe care o găsim în carne. Așa că surprindeți invitații cu un pate de linte cu ciuperci și nuci, servit cu felii de ciabata. Pentru idei proaspete, la Lidl ai ciuperci șampinion la 3,49 lei caserola de 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Simte diferența cu tehnologia inovativă Whirlpool. La Emag ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Comanda acum de pe Emag mașină de spălat rufe Whirlpool cu tehnologia al șaselea Sims pentru haine colorate, 6 kg, 1200 rotații pe minut și clasa A la doar 999 lei. Whirlpool sensing the difference. Emag.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 Ah, asta era la promoție Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența Vino la Altex și ia-ți televizor LED HD Teletec diagonala 81 de centimetri La mai 649,9 lei Preț la schimb cu un televizor vechi Altex, de două ori diferența La toate produsele Hrănirea exclusiv la copilului În primele șase luni este esențială Pentru o viață sănătoasă Europa FM este ora 8 Ioana Brusul, Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme frumoasă astăzi cu maxime între 16 și 26 de grade. Averse, descărcări electrice și vijerii apar după miaza și seara în regiunile intracarpatice, precum și în zonele de deal și de munte. O zi cu vreme frumoasă se anunță pentru București, cer variabil și o maximă de 23 de grade. Bugetarii ar putea primi o mini-vacanță din 1 până pe 5 iunie. Guvernul discută în ședința de astăzi o hotărâre care ar putea lega ziua copilului de Rusalii, ambele libere. Practic, executivul trebuie să declare ziua de 2 iunie zi liberă. Autoritățile vor să năsprească pedepsele pentru transportul ilegal de persoane și mărfuri. Ministerul de Resort ar dori să se aplice sancțiuni de îndată, fără să mai fie nevoită să demonstreze caracterul repetat al faptei, așa cum prevede legea în prezent. O ordonanță de urgență în acest sens se află de ieri în dezbatere publică pe site-ul Ministerului. Astăzi ia startul o nouă ediție a programelor de înnoire a parcului auto, atât pentru persoanele fizice cât și pentru firme. Cele două programe, Rabla Classic și Rabla Plus, pot fi cumulate astfel că o persoană poate beneficia atât de au acordat pentru achiziția unui autoturism electric sau hibrid, cât și de prima de casare de 6.500 lei acordată dacă își casează și radiază o mașină mai veche de 8 ani. Este și ultima zi în care polițele de răspundere autocivil au costul plafonat, de mâine intră în vigoare tarifele de referință pentru RCA, Autoritatea de Supraveghere financiară, le-a făcut publice ieri, toate detaliile le găsiți pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Proiectul de modificare a codurilor penale Consiliul Superior al Magistraturii decide astăzi dacă avizează favorabil documentul. Ministrul Justiției, Tuturel Toater, vrea să prezinte acest proiect în ședința guvernului. În proiectul redactat de Ministerul Justiției nu este menționată o limită minimă a prejudiciului pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Intenția aleșilor de a dezincrimina fapta dacă Paguba nu depășește 200.000 de lei a stărnit controverse aprinse. Între timp, premierul Sorin Grindeanu ce recursii constituționale să respingă excepția ridicată de. Bombonica Prodana a fost asoția liderului PSD privind lipsa pragului valorii pentru incriminarea infracțiunii de abuz în serviciu. Ziarul adevărul citează surse judiciare, potrivit cărora, în punctul de vedere al guvernului trimis la Curtea Constituțională, se cere respingerea solicitării ca neîntemeiată. Adriana Sârbune explică. Președintele PSD Liviu Dragnea și fosta lui soție au fost trimiși în judecată alături de nouă persoane, director și angajați din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. Dosarul privește angajarea fictivă a unor persoane care nu au lucrat nicio zi pentru Direcția de Asistență Socială, ci au făcut muncă de secretariat la PSD Teleorman. Bombonica Prodana, fostă Dragnea, este judecată pentru abuz în serviciu, în calitate de coordonator al complexului de servicii destinate copilului și familiei și șef serviciu secretariat din cadrul direcției din Telorman. În controversata ordonanță 13 s-a încercat introducerea unui prag minim de 200.000 de lei până la care abuzul în serviciu nu era pedepsit. Dacă ar fi intrat în vigoare, acuzațiile din dosarul în care sunt judecați Bombonica Prodana și Liviu Dragnea ar fi fost clasate, pentru că prejudiciul care li se impută inculpaților este estimat de procurori la 108.000 de lei. În Grecia, legislativul votează astăzi noul plan de austeritate, iar sindicatele și-au arătat opoziția printr-o grevă generală care a paralizat țara. Creditorii externi insistă ca în schimbul unei noi tranșe de ajutor în valoare de 85 de miliarde de euro, guvernul de la Atena să strângă cureua și în următorii ani. Cabinetul condus de Alexis Tsipras le-a promis creditorilor internaționali că va economisi până la 2% din PIB, astfel încât Atena să poată primi următoarea tranșă de împrumut. În ultimii șapte ani, Grecia a reușit să evite intrarea în incapacitate de plată, dar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 Bună dimineața, AS Monaco este noua campioană a Franței. Echipa din Monte Carlo a câștigat cu 2 la 0 restanța cu saint Etienne și înaintea ultimei etape are 6 puncte avans față de Paris Saint-Germain. Mbappé a marcat și seară primul gol în minutul 19. și încununează astfel un sezon excepțional în care au marcat peste 100 de goluri și în care au atins semifinalele Ligii Campionilor. Ultimul titlu al lui AS Monaco datat din anul 2000. Noul președinte al UEFA, Alexander Ceferin, schimbă modalitatea de cer nări cupelor în competițiile continentale. El a hotărât ca trofeul Ligii Campionilor și cel al Europa League vor fi acordate echipei câștigătoare pe teren și nu la tribuna oficială, așa cum se întâmpla până acum. Ceferin argumentează că terenul este locul în care se exprimă fotbaliștii și acolo trebuie sărbătorite reușitele lor. Finala Europa League Manchester United a Amsterdam va avea loc miercuri viitoare la Stockholm, iar cea a Ligii Campionilor dintre Juventus și Real Madrid se va disputa pe 3 iunie la Cardiff. Meci Meciuri tari, de fapt. Da. 8 și 5 minute. Astea au fost tirile din sport. Continuăm cu Republica Fantastică România. Eu zic că suntem răi. Mm. Și spunem că nu se fac drumuri, nu se asfaltează, avem grup peste tot, dar, uite, în Focșani, e o asfaltare veșnică. Da, mă rog, nu chiar, durează mai mult decât războiul troian Purat, dar e adevărat, există în istorie și războiul de 100 de ani, deci zic să nu ne aruncăm. Au un target tot mm. mai mare. Pe FM Pe aceeași frecvență cu tine countdown Aguanoșu pentru cine este the final countdown și cum e cu numărătoarea asta inversă, o să vedeți imediat în Republica Fantastică România. Republica Fantastică România la Europa FM. Cum spuneam mai devreme, vorbim astăzi despre o asfaltare care durează de 11 ani. Am făcut comparația cu războiul troian care a durat 10, din câte mi amintesc. Da, mă, dar nu s-a terminat. <laughs> nu s-a terminat Asfaltarea. bine. Da, Asfaltarea, da. da. Război. da. Războiul s-a terminat prost. Deci, cât durează războiul, înseamnă că n-ai fost încă în frând. cam așa e. Tot e bine. Se întâmplă deci în focșani unde, cum spuneam, a început acum mai bine de un deceniu o mare operațiune de modernizare și asfaltare a 100 de străzi din oraș, adică ceva mai mult de o treime din totalul străzilor. Ofensiva a început deci în 2006 trebuia să fie gata în 2 ani. Atunci primarul orașului declara, „Citez, în 2 ani de zile se vor termina lucrările la toate aceste străzi, iarna se va lucra la canalizare. Și pe timp bun vom face asfaltarea. Deci, deci aveau și un plan. Planul era impecabil. Uh -huh. Valoarea totală a investiției, spunea primarul în 2006, am estimat-o la 504 miliarde de lei, adică 50 de milioane de lei noi, cum ar fi, urmând ca primăria să ia credit pentru investiție de la o bancă. Ăsta este un citat de la vremea respectivă, reluat acum, regăsit de ziarul adevărul, care, vă spun, are o anchetă grozavă pe tema asta. Bun. Primăria a luat atunci un credit de 28 de milioane de lei și a început să cheltuiască banii pe lucrări cu avânt. Cât După pic, 2 ani, când trebuia să fie gata, din 100 de străzi se termina 20. 20. Pentru care consilierii locali au actualizat planul, că era în electoral 2008, numărul străzilor ce urmau să fie reabilitate a fost redus de la 100 la 45. Mai stai că bine! Da, deci, adică, practic, i rezolvaseră o cincime din planul da, inițial, dar dacă au redus, jumate era gata. Da, da, da, da. Deci am făcut deja jumate, cum ar fi. Bun, totuși, pentru asta, primăria a mai luat un credit de 20 de milioane de lei, bani care s-au evaporat uh, iute pe tot soiul de lucrări neterminate. În 2013, v-am zis că e o poveste care durează 11 ani, deci în 2013, pentru aceeași operațiune ce trebuia să fi fost gata deja din 2008, primăria a mai contractat un credit de data asta de 60 de milioane de lei. Să fie serios. Da, să fie serios. Hai, uf, mai ne mai sforțăm o dată, luăm 60 de milioane, au mai adăugat și niște lucrări de termoficare la dosar. Tragem linie și adunăm. După 11 ani, suntem în 2017 și cheltuieli de 101 milioane de lei, pentru care orașul s-a îndatorat pentru următorii 15 ani. Din cele 100 de străzi care trebuiau reparate, au fost reparate 44. Ești rău. Deci... Între timp, planul a devenit de 45, așa că sunt aproape gata. Bun, tot e bine. Aș zice, problema e că străzile reparate au început să se strice și au nevoie de reparații. Normal. Da. Deci cine face și desface, toată primăria are ce face. Multe dintre străzile acestea arată mai rău decât erau înainte. Adevărul descrie două cazuri. Cazul străzii Bucegi, care a costat 6,8 milioane de leuți. Unde? Pentru faptul că s-a uitat turnarea... S-a uitat. Deci s -a, s -a stric... una s-a stricat și una s-a pierdut și asta s-a uitat. Turnarea stratului obligatoriu de uzură au apărut în asfalt cratere care se adâncesc de la o zi la alta. În alte locuri lucrările au fost abandonate la jumătatea proiectului cum ar fi strada Plevna din Focșani, ca să probabil să fie în legătură cu Plevna războinică. Acolo au fost amenajate trotoarele, s-a făcut și o parcare, au facă strada. dar nu a mai turnat asfalt la calea de rulare lor. Deci acolo este la Focșani. Era ne dăm bine seama? dacă făcea și o pistă de biciclete. Da obstacole. obstacole, da. Da, acolo este un soi de Stalingrad. Al bitumurilor și bordurilor sunt tranșee, este un război de ăsta de uzură pozițional uh, al asfaltării cu strada, în care nimeni nu cedează, se consumă bani, sunt... Victime colaterale sunt banii focșenenilor care, uite, trebuie să plătească credite. Aș spune totuși că diferența față de Stalingrad ca să rămânem în zona asta războinică, da, războiul troian, războiul de 100 de ani și Stalingradul, aș spune totuși că la, la Stalingrad sabotorii când erau prinși erau executați pe loc în timp ce la focșani și nu numai. În România, în general, sabotorii bugetari și fiscali nu sunt executați nici măcar de fisc când sunt condamnat să dea bani înapoi. Rifteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Ăștia ne execută pe noi, silit. Ei pe noi, 8 și 15 minute. Vă invităm la mare. La mare, trotuare, străzi... Da, și plajă Asta e, mai degrabă nisipul ne interesează Mare, sare, lucruri de genul ăsta Dacă vreți să mergeți cu noi la mare Haideți acum în bătălia sexelor Încep înscrierile pentru următoarele 10 minute Așteptăm SMS-uri la 1769 Cu textul deșteptarea numele vostru Orașul în care ascultați Europa FM Și poate intrați în direct Avem 3 nopți pentru două persoane La un super hotel în Mamaia 1769, scrieți deșteptarea numele vostru Și orașul în care ascultați Europa FM Da, trimite SMS-ul cu gândul la o bere rece pe nisipul fierbinte. Ah, ce descriere, ce drăguț. Vara asta fă-ți vacanța cum vrei tu Dar mai ales pe unde vrei tu Cu Musli Vitalis câștigi premii de aventură Sau marele premiu O În plus, ascultă deșteptarea la Europa FM Și poți câștiga și o primă de vacanță de 100 de euro Trimite prin SMS la 176.9 Număr cu tarif normal cuvântul vacanță Și răspunsul la întrebarea Ce destinație de vis ai vrea să vizitezi cu orulotă Și de ce Cu Musli Vitalis prinde gustul vacanțelor Cu vitalitate de câștigător Detalii și regulament pe europafm.ro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 Marți deja simt că obosesc. Miercuri e o zi prea grea. Joi stau rău cu energia. Bine, dar la weekend mă gândesc.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 Făți din casă o oază. La Selgros, între 18 și 21 mai, ai 20% reducere la mărcile Arctic și Beko. Iați la super preț electrocasnicele utile în casă. Vino la Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.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 Vedeți o mămică cu un copil care, na, i scapă pe jos ambalajul. Vă duceți da, și da, 2000 de lei amendă? N-am auzit pe nimeni niciodată să ia vreo amendă, că ambalajul direct jos pe trotoar. În viziunea mea, unul sau altul din cei 10 tineri care au trecut pe lângă mică vor ridica hârtia aia. Oh. Aia trebuie să obținem de la români. România în direct. Cu Moise Guran. De luni până joi, la 1 și un sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro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 nu mă așteptam la Katy Perry și la genoa asta de piesă, îmi sună ani 80, Chain to the Rhythm, 8 și 25 de minute. Turul României la Europa FM. La Cluj-Napoca, primăria se pregătește să lanseze o aplicație prin care cetățenii să poată depune online proiecte care vizează modernizarea orașului. Să un pic, cum, cum ai zis, online? Online, da. E cam ca la București, am văzut că la noi și la noi se pot depune cereri online la etajul 2. Sunt. Nu mai râde, mă. Sunt niște fotografii care circulă pe net. Cererile online se depun la etajul 2. Nu cred. Ba da, e, nu știu dacă e o glumă sau nu. Da, dar oricum e... Da. Plata de cu cardul, am văzut, asta garantez că e adevărat. Era mai de mult la un ghișeu dăsat de, de taxe din sectorul 3 era plata cu cardul da? se face la ghișeul 2. <laughs> ok. că doar acolo <laughs> aveau... Da. Bun. Ca să revenim uh, la Cluj, e vorba de... Ideea asta a mai, mai descris uh, povestea de uh, buget participativ. Uh -huh. Adică cetățenii decid ei, de fapt ce anume, să cheltuiască pe ce anume din bugetul orașului. Inițiativele cele mai bune, deci, vor fi finanțate ulterior din bugetul local. Claudia Romitan are detalii. Bună dimineața! Bună, dimineața. Bună dimineața! Ideea de a realiza o aplicație prin care clujenii să depună aceste proiecte care să schimbe în bine fața orașului, realizate, bineînțeles, din bani publici de la bugetul local, e o continuare, așa cum spuneți și voi, a Bugetului participativ care da. la Cluj funcționează de câțiva ani da. și aici până acum a fost vizat unul din cartierele orașului, cartierele orașului, acum practic se va extinde la tot orașul. Și de... poți să ne spui ce anume s-a făcut în cadrul proiectului respectiv? În... De exemplu, în cartierul Mănășturi, acolo unde s-a aplicat în ultimii ani buget bugetarea participativă, s-a renovat un post cinematograf, Cinema Dacia, care acum arată foarte modern, are și fel de expoziții și dotare. Deci, Claudia, ca să De fapt, primăria a spus așa. avem Următorii bani, avem niște bani. niște bani. Și vrem să vă întrebăm pe dumneavoastră ce să facem în cartierul ăsta cu banii, nu? Asta în da, se înțelege. Da, da. Și cetățenii, și cetățenii au, au votat și au propus da, -au zis, exact. uite, să facem mai multe și uh, cele mai multe voturi sau uh, cele mai multe uh, propuneri au venit pentru cinematograful respectiv, nu? Da, pentru că era în paragina, era un spațiu care putea fi folosit foarte inteligent, totuși e un cartier mare, uh -huh. mănășturul. Și uh, era lăsat în Paragina, nu îl folosea nimeni. Da. Așa că s-au gândit că ar fi un lucru bun să-l renoveze, să-l modernizeze, da. să-l utilizeze. Uh -huh. uh, acum, uh, aplicația care va fi lansată de primărie, spun ei că ar fi o premieră națională, practic, da. și va putea fi folosită, bineînțeles, și de pe computer și de pe telefonul mobil, Clujenii cu idei se vor putea înscrie pe o platformă, aici vor putea depune proiecte pe diverse categorii privind modernizarea orașului, fie da. că au idei despre spații verzi, locuri de joacă, slăbiri publice, drumuri, da. orice proiect care ar putea îmbunătăți calitatea vieții. Și un asemenea proiect ar putea să primească finanțări între 50.000 și 80.000 de euro. Deci nu e nici foarte mare, dar nici foarte mică finanțare. Da. Da. Iar proiectele vor fi evaluate în primă fază de specialiști ai municipalității, pe de altă parte, autorii de proiecte vor putea să și le promoveze în cadrul unor campanii și aici intervine și publicul și toți cetățenii care vor avea dreptul să voteze. Uh -huh. Se va lua în calcul în stabilirea proiectelor care vor fi finanțate și numărul de voturi pe care le obține un proiect din partea publicului. Da. Mulțumim, Iar suma, da, suma de la buget, vreau să mai spun că suma de la buget nu este deloc neglijabilă. Primarul Box spunea că se gândesc undeva la între 1 milion și 4 milioane de euro. Deci uh -huh. sunt multe din, proiecte din care, care, care au o șansă. Asta, din care se facă proiecte cu finanțare de 50.000, 80.000, 50-80.000 de euro. Da. Deci vor fi destul de multe proiecte care au o șansă să devină da. realitate. Și în felul acesta, cluj vrea și el să se apropie mai mult de tatutul de Smart City la care tot aspiră în ultimii ani. Da, bine. Păi mulțumesc foarte mult. Aș vrea să remarc încă o dată că la Cluj domnul Boc are o grămadă de idei bune și orașul crește foarte frumos acolo. Sigur, cât a fost la București, domnul Boc a fost... Uh, a fost la București, a fost binișor. la România, cum ar veni. Da, la România. A fost binișor uh, înjurat, domnul Boc s-a întors la Cluj, noi am rămas cu criticii domnului Boc și cu domnul Băsescu. Auzi, da, crezi că dacă s-ar face un proiect de asta la nivel național, o aplicație, și propunerile de proiecte ar fi de genul, faceți o autostradă? Da. De aici până aici și ar vota oamenii. Crezi că s-ar face? Da, și să spun, problema nu e că... A? Adică și guvernul spune, adică toate guvernele de o de vreme spun, dar noi chiar ne ocupăm de construcția de autostrăzi, finanțăm, uite-l, Bechtel, de exemplu, nu? Adică chiar am cheltuit cât un miliard și jumătate de euro ca să vă oferim 50 de kilometri de autostradă. Adică problema nu e că nu știm ce trebuie făcut la nivel național. Problema e că se fură banii respectiv. Însă ideea bugetului participativ pentru comunități ceva Mai restrânse, deci la nivelul orașului, să zic da. așa. Poate fi o funcționează, v-am explicat despre ce este vorba. Funcționează în, în multe, multe, multe orașe din vest, și în Statele Unite, și în Europa, și în România, uite, funcționează la Cluj. Mi-aș dori să văd această, această metodă de a întreba cetățenii pe ce să se ducă banii din bugetul local, să o văd răspândită în cât mai multe orașe din România și în București, dacă s-ar putea. Păi hai că vedem, poate ne ascultă cineva și da. din București. Bye.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 Ah, asta era la promoție! Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești în alta partea mai ieftin, plătim de dor diferența! Vino! În magazinele Altex și pe altex.ro și iați cuptor încorporabil Electrolux cu autocurățare catalitică și 5 ani garanție și plita încorporabilă Electrolux cu grătar fontă și 5 ani garanție la numai 1499,9 lei pe pachet!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 Oricine se poate bucura de prețurile mici din Carfur, dar popeștii pe cu banii rămași, pun parte pentru viitor. Câte familii, atâtea obiceiuri de a economisi. Bucurate de fiecare! Alege și tu produse marcă proprie Carfur! Pe 18 și 19 mai ai hârtie igienică 8 role 3 straturi la 7,99 lei, ulei sorica 1 litru la 3,49 lei și pepene galia la 5,99 lei kilogramul. În plus, ai 25% reducere la servicii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 Din pasiune pentru agricultură, creăm în fiecare an Agriplanta Roma Grotec, cea mai dinamică expoziție agricolă în câmp din România. Mașini agricole, semințe, sere și silozuri, sisteme de irigații, loturi demonstrative pentru principalele culturi agricole, demonstrații comentate cu mașini agricole, tombole cu premii. Agriplanta Roma Grotec, o expoziție românească pentru fermierii din România, 18-21 mai, orele 9-18, lângă localitatea Fundulea, județul Călărași. Organizator DLG Intermarketing, partener oficial Borealis LAT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 Fem 8.41 de minute, avem bătălia sexelor și o vacanță la mare pe care o dăm în această dimineață, din Târgoviște, în colțul roșu. Irina, bună dimineața! Irina, ne auzi? Da. Am să văd da. să vorbești mai tare și să găsești un loc în care să ai semnal, pentru că, uite, ieri n-am putut să mergem mai departe și ascultătoarea noastră a pierdut concursul, pentru că nu ne puteam înțelege, nu avea semnal. Aha, practic se repetă povestea. Irina, caută-ți un loc cu semnal, în timp ce noi vorbim cu Florin din Pitești. Bună dimineața, Florin! Bună, dimineața. Bună Florin! Da. Pe tine te auzim foarte bine! Cum ai făcut? Nu stiu, mai norocos, de Ești mai norocos, da? Hai deschis telefonul, te, te urca pe stâlp și. Asta e. Și ai rezolvat problema. Irina, ne auzim? Eu mă -au Da, te auzim întrerupt. Unde ești? Ești în Tocar. unde ești? În autobuz. Afara, chiar am izbit afară, semnal. Aha. Să da. sun la compania de telefonie și să le spui că... Că nu prea ai semnal nici afară. Da, hai a, să, o să fac. Hai să, să încercăm. Să cine să vrea încercăm. să înceapă? Nu putează. fetele au prioritate. Fetele au prioritate. Bine, Irinuca, spunem. cine este personajul elvețian care a fost obligat să tragă cu arbaleta într-un măr așezat pe capul propriului său copil? <sus> a? Nu, nu, nu știu, Wilhelm Tell Florin Da Cum îl chema pe copilul străzii care apare în romanul Mizerabilii de Victor Hugo Și participă la Revoluția din 1832 Sfârșind ucis lângă o baricadă Întrebări optimiste pentru... Eu un nume simplu Am avut și noi unul românesc, dar a supraviețuit la Revoluție A pozat cu un steac găulit Da, și nu... Gavroș da. E, na. Irina, da. cine a fost arhitectul podului construit de romani peste Dunăre la Drobeta pentru invazia Daciei? Peste Dunăre? Da. Romanii, Antichitate. Angel Salini nu. nu. Angel Salini a fost un ceva mai târziu. Nu. Irina, da. ne auzim tare dificil. Da. Îl chema Apolodor din Damasc. Am înțeles. Da. Florin... Da. Cine a fost arhitectul columnei lui Traian? Traian, împăratul roman. Google it, Google it. Nu. Columna lui Traian, nu? Domnul Florin? Nu, nu, nu. Nu, nu, nu? Apolodor din Damasc. Băi, dar cât a făcut om ăsta? Trebuie A să făcut și columna lui Traian, a Pro... venit și la Dunăre. Da, să-i propunem o campanie de marketing. Zero, zero! Irinuca? Da? În ce an... A obținut, a. în ce an, a obținut da. Nadia Comăneci primul 10 din istoria gimnasticii. 1986. Ha? 1986. 1986, zis? Irina? 1976. Nu, 1976. 1976 e 2019. un alt eveniment. Domnul Florin, da. dacă reușești să dai acest răspuns corect, ne-ai luat vacanța. Da. Unde a avut loc olimpiada din 1976, la care Nadia Comăneci a luat primul 10 din istoria gimnasticii. Hai că e simplu. La moral! La da, moral! moral. mulțumim! Este, Florin, este vacanța la mare, e bere rece, e pe nisip fierbinte. Nu te știe, doamne Numai, Auză, am Flo fete Flo cu minte. Florin, a stat tot concursul, da. da. Nu știu. A punctat decisivul moment pentru răspuns. în minutul 90, zang! Da, a explodat. Da. Bravo, Florin! Ai câștigat un sejur de trei nopți la hotel Victoria Mamaia pentru două persoane de Europa FM și Paradis Vacanțe de Vis, agenția de turism care îți oferă campania Vino cu avionul gratis la mare, fi atent că pachetele pregătite vor include un bagaj de mână de 10 kg de persoană și un bagaj de cală de vreo 25 de kg de Dar persoană. Dar nu vrei să, -o, -o, să 25 de <gătări> de kilomuri, La mare? Da. da. că bă, și întors, în sensul că haine la mare. Tu vii de la mare, Pane, t -o t -o, de mai plă. Ne cu bagajul. Mai plin, bagajul la burtică refer. Ai bere ele ale. <laughs> alea. Ale. <laughs> da. Bun, felicitări încă o dată. Două persoane. Când nu l-am întrebat pe, pe Florin cu cine pleacă, dar nu-i nimic, lasă că l întreabă mașina. Cine vrea sufletelul lui? <laughs> Bine, Backstreet Boys, we've got it going on. Rămâneți cu Europa FM. Everybody grew to the music. Everybody jam.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 Gotta go going on for years Jam on the specs, just got it. Come on out To If you really wanna see what we can do for you, send the crazy, one no static, sing it. Ah, Jam on 'cause Bachs just got it. Come on now, everybody, we've got it going on, yeah. Jam on the Bachs just got it. Come on now, everybody, we've got it. Going on for years. Jamon, I don't move 10 minute până la ora 9, vorbim de multe premii după ora 9 la Europa FM, suta de euro pe care am promis să o dăm, sau premiile speciale, dar și suta de euro de la concursul Musli Vitalis, acolo unde ești bine, Vlad, că... Poți să, o rulotă. O rulotă. Da. Nu, poți să câștigi Nu, poți să câștigi, mai vorbi așa. Poți nu o dăm să noi, o ascultă... dau ei și nu în campania noastră, ci în campania lor. Da, nu dar vorbim aici. despre asta după ora... stai puțin, aici. dar dacă eu nu trimit SMS aici și caut da. campania altundeva, nu mai pot să o găsesc. În campania lor pot să particip, da. Gata, frate, mă duc să cumpăr. Cereale. Îți dau detalii despre ruloță imediat. Bun, vă citam la începutul lunii un studiu care spunea că România se îndreaptă încet, dar foarte sigur, din păcate, către o criză acută a forței de muncă, în special a meseriașilor de tot felul. Dovezi se găsesc peste tot, inclusiv la târgurile educaționale. Iată, până vineri inclusiv, în Parcul Tineretului din București, elevii de clasa 8a și părinților pot să consulte ofertele liceelor din capitală. Ce se întâmplă aici? La standurile de la liceile teoretice, evident, mai ales la cele de tradiție, e mare aglomerație înghesuială, toată lumea vrea acolo. În timp ce la profesionale și la tehnologice suflă vântul, deși, vedeți aici o contradicție, pentru că tot bucureșteanul știe să manevreze rotopercutoarea. În general, sâmbătătătinața și flexul. Bun, Victor Marina a fost acolo și a încercat să afle mai multe. Victor, te ascultăm. Vă așteptăm în Culoarul principal al târgului e mare înghesuială. Aici au standurile liceele cu renume din București. Mai la margine unde au fost așezate liceele profesionale e aproape gol. Marina Mihai, profesor la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu. Noi avem un mare avantaj, avem școală profesională și cei care merg la școala profesională primesc. Un... Bani care se adaugă la alocația școlară și la sumele câștigate de elevii care fac practică pe timpul verii. Nu sună rău, dar patronii din România spun că nu mai găsesc personal calificat. Nici nu prea are avea cum, după cum recunoaște inspectorul Florian Alexandru. Sunt prevăzute pentru anul școlar următor 587 clase a noua, dintre care 37 de clase pentru învățământ profesional clasic și 5 clase pentru învățământ profesional în sistem dual. Adică 7% din totalul claselor a 9 din București, în condiții în care o treime dintre liceele din capitală au profil profesional sau tehnic. De fapt, elevii de clasa A8 au impresia că la profesionale ajung doar cei cu note mici. Ați adunat niște fluturași? Am luat de la Caragiale, de la Barbu, Lazar... Am văzut că ai luat și de la o post dar pe ăsta nu mi l-ai citit. De ce? Care? Uite, uite! să ne uităm pe ele ca să le analizăm cum trebuie și cu părinții noștri. Ei știu ce e mai bine pentru noi. Dacă tot a venit vorba de părință, îl ascultăm și pe Dragoș Anastasiu, președintele Camerei de Comerț Româno-Germane. Principala problemă, ceea ce și eu am auzit în copilărie, mă, o facultate, că dacă n-ai facultate, ești pierdut. Important este să ai o diplomă. Oră, această mentalitate trebuie schimbat. La târg au venit și oameni de afaceri care se plâng că nu mai găsesc personal calificat, inclusiv mecanici auto. Ca idee, un tânăr care termină o profesională auto are șanse mari să câștige mai bine decât un absolvent de relații internaționale. Nu de alta, dar drumurile de la noi sunt așa cum sunt și în plus importăm la greu mașini vechi. Așa că o să tot fie nevoie de mecanici. Da, cam așa. Victor Marin, uh -huh. mulțumim încă o dată. Târgul acesta educațional din Parcul Tineretului se încheie mâine. Începând de azi, au, și loc, au loc și seminarii cu specialiști în educație care vă pot ajuta să alegeți liceul, fie el teoretic sau tehnologic potrivit pentru copilul dumneavoastră. Mergeți acolo, la târg. 8 și 54. Știri și uh, roata norocului, cum am spus noi. Rule, uh, ruleta aniversară. Hai.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 Așa că surprindeți invitații cu un pate de linte cu ciuperci și nuci servit cu felii de ceabata. Pentru idei proaspete, la Lidl ai ciuperci șampignon la 3,49 lei caserola de 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Flanco te pregătește de vară cu reduceri de până la 35% la produsele Heiner. Aspiratorul fără sac Heiner 700W cu filtrare ciclonică este doar 199 de lei. Flanco. Mereu peste așteptări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 dar în bucătăria ta pare tot veche. Fino la Dedeman și iați bucătărie preta la numai 459 de lei. Dedeman, 25 de ani construiți împreună. Abonatul apelat nu poate fi contactat, doarme și oricum s-a mutat. Vă rugăm să nu mai reveniți. Fan Curier prezintă O Zi Obișnuită. Cu destinatari incert, multe livrări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 Liderii de sindicat merg la Comisia de Muncă din Senat în această dimineață unde continuă dezbaterile pe legea salarizării unitare. Ziua de ieri a adus câteva salarii mărite în educație, dar în nicio majorare la sănătate. Au fost în schimb câteva bâlbe ale majorității PSD-ALDE care a respins câteva articole după care a revenit asupra lor și le-a aprobat. Senatorii au eliminat din legea salarizării orice referire la pensiile speciale după ce votase suspendarea actualizării acestora până în anul 2019. Totul s-a întâmplat după ce la de televiziune liderul. PSD, Liviu Dragnea, a cerut eliminarea din lege a întregului articol. Imediat, ministrul muncii, Olguța Vasilescu, a revenit și l-a retras. Aș vrea din partea inițiatorilor o chestiune de procedură. Să retragem articolul 40 din textul legii care tocmai s-a votat în comisie să nu mai apară în plen. Dacă sunteți de acord, vă rog frumos să supuneți la vot. Vă supun la vot acest, acest amendament. Cine este pentru? Mulțumesc frumos, unanimitate adoptat! Același lucru s-a întâmplat și cu articolul care prevedea acordarea unui spor de 15% la salariu pentru persoanele cu handicap vizual grav sau accentuat. Inițial, Comisia de Munca Senatului l-a respins, după ce senatorii opoziției au propus acordarea respectivului spor pentru toate tipurile de handicap, nu doar pentru cel vizual. După ce PMP a tras atenția că nu se poate face discriminare între persoanele cu handicap, Comisia a revenit asupra respectivului articol și l-a aprobat. După câteva ore de discuții sindicaliștii din finanțe anunță că au susținerea ministrului de resort pe legea salarizării unitare și obținerea unor salarii mai mari. Spun însă că Parlamentul este suveran în ceea ce privește actul normativ care va reglementa salariile angajaților de la stat. Liderii de sindicat nu pot spune însă dacă protestele din direcțiile de finanțe vor continua și astăzi, așa cum s-a întâmplat în ultimele trei zile când multe ghișee din țară au fost închise. 33 de, ai parla... 33 de membri ai Parlamentului European din mai multe grupuri politice au trimis o scrisoare președinților de partide parlamentare din România. cerând legislativului să nu susțină organizarea referendumului privind modificarea Constituției într-un mod care limitează definiția familiei. Parlamentarii europeni spun că redefinirea familiei ca uniune între un bărbat și o femeie incită la discriminarea celor care nu corespund noțiunii promovate de inițiatorii consultării populare. În Statele Unite, Robert Mueller, fost șef al Biroului Federal de Investigații, a fost însărcinat să conducă ancheta privind legăturile secrete dintre echipa președintelui Donald Trump și Rusia. Liderul de la Casa Albă este acuzat de asemenea că a blocat justiția, sugerând clasarea unor verificări care îl vizau pe fostul său consilier pe probleme de securitate. Michael Flynn ar fi ascuns contactele avute cu Moscova în campania electorală. Între timp, James Comey, pe care Donald Trump l-a demis luna aceasta de la conducerea FBI, este așteptat în Congres să ofere explicații în acest imens scandal. Detaliile le, le aflăm de la Elena Tudor. Former FBI Director Robert Muller. Un procuror special are autoritatea să-și desfășoare propria anchetă și nu are obligația de a-l informa pe procurorul general sau pe adjuncții săi despre stadiul cercetărilor. În plus, legea îi permite să înceapă proceduri de punere sub acuzare dacă este necesar. Inițial, Donald Trump și-a justificat demiterea lui James Comey prin modul în care acesta a gestionat afacerea e lui Hillary Clinton, înainte de a admite că se gândise de mult timp să se debaraseze de șeful Poliției Federale, al cărui mandat expira în 2023. Mați seara a ieșit la iveală că președintele a cerut în februarie lui Comey să claseze încheta asupra lui Michael Flynn, consilierul pe probleme de securitate națională acuzat de contacte suspecte cu Rusia. James Comey ar fi consemnat această tentativă de a înnăbuși ancheta într-o serie de note la care s-a referit presa americană. Președintele american Donald Trump și-a exprimat ieri speranța că ancheta asupra unei eventuale înțelegeri secrete între colaboratorii săi apropiați și Rusia se va încheia rapid, după numirea unui procuror special. Ungaria riscă să rămână fără drept de vot în Uniunea Europeană, iar primul pas a fost deja făcut. Parlamentul European a votat o rezoluție prin care acuză autoritățile de la Budapest de încălcarea gravă a valorilor comunitare. Între altele, Ungariei se cere să suspende sau să retragă legile controversate care nu respectă principiile europene. Printre ele se numără și actul normativ, care ar urma să ducă la închiderea Universității Centrale Europene, finanțate de miliardarul american George Soros. Știrile se opresc deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Mulțumim sport Luca Pastia! Bună dimineața, Real Madrid a câștigat restanța cu Celta Vigo 4-1 în deplasare și mai are nevoie de un punct în ultima etapă pentru a fi campioană. Ronaldo a deschis aseară scorul încă din minutul 10 și a reușit dubla în debutul reprizei secunde. Benzema și Kroos au fost ceilalți marcatori ai Realului care are acum 3 puncte peste marea rivală FC Barcelona. Duminică, în ultima etapă, Real Madrid va juca în deplasare la Malaga, echipă care în ultima perioadă le-a învins acasă pe Barcelona sau FC Sevilla, iar catalanii vor primi vizita a lui Eibar. În caz de egalitate, FC Barcelona este avantajată de rezultatele directe. Astra Giurgiu s-a calificat în finala Cupei României după ce a trecut cu scorul general 7-1 de ACS A seară în manșa secundă, echipa lui Marius Șumudică s-a impus cu 3-0 în deplasare, marcatorii Budescu, Buș și Nicoară, în condițiile în care bănățenii și-au menajat mai mulți titulari, fiind implicați în lupta pentru evitarea retrogradării. Adversara astra din finale se va stabili diseară seara de la ora 20-30 dintre fece voluntar și CSU Craiova, amintimi Ilfoveni au câștigat prima manșă cu 1 la 0 în deplasare. Luca, mulțumim, dăm de roată și vă oferim 100 de euro pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dacă sunteți pe live-ul nostru de Facebook și vedeți o mână în cadru, e Luca, care... nu roata ce... ca am pornit motorul. Da, nu știu ce vrea să facă Luca acolo. Da, el o să fie cel care o să aleagă ziua și luna pentru această tragere 100 de euro sunt banii voștri dacă nimerim pe ziua voastră de naștere Și ne trimiteți și SMS cu uh, numele vostru, cu ziua, luna, anul și musai Trebuie să scrieți Europa FM acolo Hai să vedem Luca, 100 de euro, începem cu ziua Suntem live pe Facebook, ne vedeți și acolo 24 este ziua de naștere Hai să vedem și luna Hai să vedem și luna. Tare, Luca... Pa, pa. 11 noiembrie. N-a fost și ieri noiembrie, ieri dimineață? Ba da. 20, dar am fost 1 noiembrie, cred. 24 da. noiembrie este ziua și luna. Ziua pe care am găsit-o, dacă e ziua ta de naștere, ai 10 minute la dispoziție din acest moment să trimiți SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Europa FM, urmat de numele tău, ziua, luna, în cazul asta 24 noiembrie și anul de Mult succes! Dacă iei 100 de euro, astăzi poți să schimbi 100 asta de euro cu diverse premii. Avem un smartphone, avem o ladă frigorifică portabilă, avem 3 kg de cafea, un set cuptor plus plită, o vacanță la mare și dacă învârte blat, cred că dăm cortul pentru 3 persoane. -avem pe persoane, e persoane, kinky Da mă, te duci cu copilul la mare Atunci nu e kinky 98 minute, I just called to say I love you Ascultăm Stevie Wonder și ne pregătim pentru judecata de joi Cristian Tudor Popescu în câteva minute la Europa FM No New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 night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern sky no leaves. Și 12 minute, doamnelor, domnilor, ascultați deșteptarea la Europa FM. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu e alături de noi pentru judecata de joi. Multe povestiri science fiction au ca subiect președinția Statelor Unite. Ray Bradbury, de pildă, imaginează schimbarea rezultatului alegerilor prezidențiale dintr-o America a viitorului în urma uciderii accidentale a unui fluture din Jurassic de către un călător în timp. În locul civilizatului președinte Keith ajunge la Casa Albă mărlanul cu apucături de dictator Deutscher. O altă ficțiune speculativă dezvăluie substituirea președintelui Statelor Unite de către un alien chitit să lichideze omenirea iar titlul unei narațiuni political fiction este Cum a ajuns Franz Kafka președintele Americii? Dar nimeni niciodată n-a conceput, după știința mea, o ficțiune despre un președinte american agent neacoperit al Uniunii Sovietice. Ca să dea o lecție literaturii, iată că veni acum peste lume realitatea dăulătoare numită trump. Urangutanul portocaliu, oranjgutanul proțăpit la casa albă cu tot tribul, a ținut să confirme bănuielile privind sprijinul de care a beneficiat din partea rușilor în campania electorală, livrându-i gratis șefului spionilor Kremlinului, Sergei Lavrov, informații secrete primite de la aliatul Israel. Ca lucrurile să fie și mai clare, l-a destituit pe șeful FBI, James Comey, pentru că acesta nu s-a supus indicațiilor șefului statului de a opri anchetarea legăturilor cu rușii a consilierului prezidențial Michael Flynn, mincinos dovedit pe același subiect. Sute de agenți de influență ai KGB ar trebui concediați de Putin pentru că treaba lor o face foarte bine domnul Trump. Spun sovietici, KGB și URSS pentru că sub Putin Rusia a devenit Uniunea Sovietică. Imperiul răului, cum a numit-o Ronald Reagan. Putin e speranța naționalismului extremist și dictaturilor din întreaga lume. Din Anglia și Franța, prin Siria și Iran până în Corea de Nord. Rușii stau cu mâna pe Kalașnikov la granițele Europei. Fără politica militară-strategică dură a scutului antirachetă Războiul Stelelor, inițiată și dusă la bun sfârșit în anii 80, în mandatul lui Reagan, România rămânea socialistă și ar fi fost condusă acum de un urmaș al lui Kim Ceaușescu. Fără pavăza NATO, am ajunge din nou un satelit al Moscovei, spre bucuria multor politicieni, băștinași, trumpiști, admiratori și ai lui Putin. Am scris și eu science fiction, dar n-aș fi crezut vreodată să trăiesc aruncarea în aer a moștenirii lui Reagan de către un urmaș al său la Casa Albă. Nu știu ce simt americanii, chiar și cel mai habotnic republican, văzând ce face orange gutanul lor, dar încerc să-mi închipui ce fi în sufletul românilor, între atâția alți oameni din Est, care au cel puțin un membru de familie îngropat sub cisma rusească în vreme ce nădăjduia că vin americanii. Și îmi amintesc o traducere de pe vremuri a inițialelor USA, USA. Uniunea sovietică ailaltă. Cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM.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 dar în bucătăria ta pare tot veche Vină la Dedeman Și ia-ți bucătărie beta La numai 459 de lei Dedeman 25 de ani construiți împreună La Calut A discutat cu mai multe persoane Despre sângerările gingivale Până acum nu mi-am făcut griji pentru dinții mei într o dată am început să am respirație ură În timp ce mă spunam pe dinți Am simțit sânge în gură Medicul stomatolog mi-a pus un diagnostic grav Parodontoză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 de parte de tine cudere de parte cudere de parte cudere de parte cudere de parte sono de parte de tine cudere de parte departe, de parte de parte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 am întreagă n-ar putea sufunda, tată, dragoste asta, știi bine. Ori că de departe aș fugit tot n-ar fi prea departe departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe parte sunt duc dragostea de parte de tine Cât de departe Cât departe Cât de departe Câte departe Cât departe Aș fugi pe pământ Aș întoarce la tine Cât de departe Câte departe Câte de departe Cât de sunt grazi de parte, de tine câte de parte, cânde de parte, de parte sugi pe pământ, aj-ntoarce la tine Fisteptarea cu Vlad Petre și George Zafiu fiul la eucupe suntem în deșteptarea, 9 și 25 de minute, roata aniversare Europa FM s-a învârtit mai devreme. Am ajuns la 24 noiembrie, calculatorul a ales 1976, Paul Dragomir din Câmpina. Bună dimineața, Paul! să da, așa să... acum îl avem în direct. Paul, ești cu noi? Da, aici sunt. Bravo, bine venit în direct la Europa FM. Ce faci? Bine, am găsit. Salut. Bine, sure. da? bine sure. De ce nu bine? Păi, nu știu, ar trebui să fac bine Că este soare afară, dar mi-e teamă de ce urmează Da, de ce urmează, ploaie. e Ploaie Măi, ne-a făcut pe noi o ploaie să vezi agricultura După aia cum înflorește e bine că mai da. plouă un pic <laughs> Bine, Paul, să știi că Ai câștigat 100 de euro felicitări Mulțumesc Bună rog Acum știi cum e. Cu norocul nu te pui, a venit, a ajuns la tine, banii sunt ai tăi, însă noi îți propunem să-i să schimbăm, să-i schimbi. De fapt, să ne lași nouă banii și să dai de roata aniversară, poți câștiga o vacanță la mare, poți câștiga 3 kg de cafea, un set din la cuptor plus plită, o ladă frigorifică portabilă, un smartphone sau un cort pentru 3 persoane. Hai să dăm de roată. Ași. Dăm de roată, nu? Bravo! Bravo, Paul! Îți mulțumim că intri în jocul nostru. Zine cine vrei să dea de roată? Uite, Luca de obicei face lucrul ăsta. A încercat și Ioana ieri. E Vlad, aici, e și Marcela. Cred că dacă mergem în redacție, o găsim și pe Ioana Brustul, Capitanul, Pera Luca, Hatmanu, Elena. Marcela? Marce Marcela trebuie să vină Marcela încoace și, și să dea de roată. Hai, uite, o rugăm pe Marcela. Nu o să o vedeți, dar puteți vedea roata pe pagina de Facebook Europa FM. Marcela trebuie să dai de roată, de partea ne de zice, sus. Zice care emoții. Normal care emoții. Se mâna. Da, Ioana, Ioana îi explică cum se face. Da. <laughs> Ioana a dat ieri de roată, s-a învârtit 2 cm da. Și după aia s-a prins. Hai, Marcela, hai, hai. Așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa. Suta de euro, Paul s-a transformat la tine în... într-o vacanță la mare! Bravo! Felicitări! Pleci cu familia Mulțumesc. la mare, sper, da? Bine, să le spui și prietenilor Mulțumesc. că ai trimis SMS la Europa FM și te-ai trezit cu o vacanță la mare. Mulțumim, Marcela! Paul, mult succes! Mulțumesc. Câte SMS-uri ai trimis? 7. 7 SMS-uri. Ce știe? 7. Ha, ca că e bine. E bine. E bine. E bine, ai câștigat bine, te-ai desfurcat. Bravo Paul, felicitări. 9 și 28.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 Altex. De dur diferența la toate produsele. Zâmbești doar pe jumătate? Pentru un zâmbet larg, folosește pasta de dinți Elgidium antiplacă. Special concepută pentru înlăturarea plăcii bacteriene, pasta de dinți Elgidium antiplacă previne afecțiunile gingivale. Încerca acum pasta de dinți Elgidium antiplacă, disponibilă în farmacii. Elgidium, expert în igiena orală. Elena, săptămâna asta e ziua ta și o să te sune toți. Noi la Peninsă vrem să-i felicităm și pe ceilalți sărbătoriți ai săptămânii. La mulți Patrickie, Andronic, Marciana și Teodot. La mulțiam leu Și vă așteptăm pe toți la penny cu oferte de sărbătoare. Ai San Fabio mascarpone 250 de grame la doar 4,69 lei, și San Fabio Savoiardi de piscoturi 400 de grame la numai 4,99 lei. Penny! știe ce ne place! Oferta valabilă în perioada 17-23 mai 2017 în limita stocului disponibil.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 Mega Image îți aduce marele eveniment Mega Pops Funland! Hai să-i pe cei mai simpatici truși. Ți-am pregătit un mega concert Antonia și multe ateliere creative! Vrei și mai multă distracție? Nu-ți uita figurine acasă! Dă-le la schimb și completează colecția! Te așteptăm pe 20 mai de la ora 10 în Parcul Unirii la Mega Pops Funland! Din pasiune pentru agricultură, creăm în fiecare an Agriplanta Roma Agrotec, Cea mai dinamică expoziție agricolă în câmp din România! Mașini agricole, semințe, sere și silozuri, sisteme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 Sia și Kendrick Lamar, 9 și 37 de minute. Vă spunem bună dimineața cu încă 100 de euro. În câteva minute o să puteți câștiga 100 de euro. Vă explicăm și cum să faceți lucrul acesta. Însă dacă tot vorbim de bani, știi cum e? Odată ai, odată nu iai. Da, odată ban. iai, odată te răzgândești. Ban la ban trage. Să vorbim un pic despre grijă și griji. Da, de bani gheață sau de bani înghețați? Bună observație! Vorbim despre două întâmplări de la Parlament, care arată grija aleșilor față de unii cetățeni și disprețul față de alții. Mai întâi, președintele PSD, domnul Liviu Dragnea, a cerut eliminarea prevederilor care înghețau pensiile speciale. Și la propunerea ministrului Muncii, Ilia Vasilescu, senatorii din Comisia de muncă s-au executat rapid. De deci, ce se întâmplă? E în dezbatere proiectul ăsta de a salarizării unice, uh -huh. care prevede niște creșteri absolut halucinante de salarii pentru unele categorii de trei ori mai mari. E ceva, eu nu știu de unde o să vină banii. În fine. Și în acest proiect există un articol care se referă la pensiile speciale, care erau înghețate până în 2019, printr-o prevedere mai veche. Cine beneficiază de pensiile astea speciale? Funcționarii publici, parlamentari, membrii corpului diplomatic și consular, judecători și procurori, militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare. Bun. Și discuția este dacă aceste pensii să rămână sau nu înghețate măcar până în 2019. Și vine ministrul muncii, Lia Olguța Vasilescu, și spune, păstrați-le înghețate pentru că dacă le dați drumul, o să fie un impact prea mare. Adică, cu alte cuvinte, nu mai avem bani. Și ascultați argumentația Ministrului Muncii în fața Comisiei, care pledează pentru înghețarea, pentru menținerea pensiilor speciale, deci pentru toți tipii ăștia, funcționarii parlamentari și așa mai departe, la nivelul actual, măcar până în 2019. Prin această lege a salarizării stabilim niște salarii care vor fi duble sau chiar triple și în cazul demnitarilor, și în cazul armatei și în cazul magistraților și așa mai departe. Prin legile speciale, aceste pensii se actualizează în funcție de salariile care sunt în plată. Deci asta înseamnă un impact pe sistemul de pensii foarte mare. Trebuie să avem o abordare foarte corectă a sistemului de pensii. Nu taie nimeni nicio pensie și niciun drept aflat la ora în plată. Mm -hmm. Vi se pare logic, nu? Adică, doamna ministrul al muncii, Lia Olguța Vasilescu, spune în sfârșit ceva cu bază economică. Ne-a așteptat. Da. domnule, noi o să, odată, noi mărim salariile astea de trei ori. Bun, nu, nu știu de unde, dar în fine, mărim salariile astea de trei ori. Măcar nu măriți și pensiile, că o să aibă un impact foarte mare, păstrați-le înghețate. După care domnul Dragnea spune, domne nu e regulă să se stabilească separat, desfințați acest articol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 Deci trece în unanimitate. remarcat și tonul, da? Vă rog frumos să o puneți la văd. Se supune la da, văd. Da, s-a rezolvat foarte repede. Și vezi. pică, da. Deci fără niciun fel de logică. Singura, singura logică ce contează este logica electoralistă. Eu... Nu înțeleg cum judecă oamenii ăștia. Argumentele economice, domnule, dăm peste ca bugetul, pur și simplu nu contează. Nu există. Bine, deci pensii speciale la liber. Bucurați-vă care aveți pensii speciale în țara asta. Bucurați-vă ura-ura, se dezgheață, nu e nicio problemă. Bun. Tot la Comisia de Muncă, v-am promis că vorbim de două cazuri, tot la Comisia de Muncă, senatorii au respins un articol din această lege a salarizării care prevedea acordarea unui sport de 15% din salariul de bază pentru persoanele cu handicap vizual grav și accentuat. Deci, în condițiile în care se dau bani cu nemiluita în populație, într-o anumite părți ale populației, un sport de 15% pentru orbi este respins. Cum? În cadrul dezbaterilor, senatorul PMP Traian Bădulescu a spus că, citez, există pericolul unei discriminări prin adoptarea articolului. Da, văzut o deci, până la capăt. Da, ideea este, de ce să dăm 15% la orbi? Că discriminăm și alte persoane cu handicap, așa că mai bine tăiem și de la orbi, că oricum nu văd bine unde să pună ștampila, scuzați-mi cinismul, dar asta este singura reacție normală pe care pot să o am. Și ce mă gândeam? Că doamna dubluța s-a transformat în tripluță acum. Și nu știu unde să vrea să ajungă. 9 și 42 de minute. Suta de euro de care vorbeam mai devreme vine imediat. It's my și 45 de minute prinde gustul vacanțelor cu vitalitate de câștigător Musli Vitalis te pregătește de vacanță printr-o promoție în care e foarte simplu să te înscrii, cumperi orice produs Musli Vitalis cu eticheta promoțională și poți câștiga premii pe gustul iubitorilor de aventură ce am mai spus-o și ieri, câștigi valize seturi de camping, bani de călătorie și premiul cel mare o rulotă cu care să ai libertate de mișcare și să te aventurezi pe traseile nebătătorite E simplu. Eu tot nu înțeleg. Gata, ai terminat cu anunțul? Mai am da zi. Hai. Păi nu înțeleg, deci e rulotă autoportată, ca să vorbesc în termeni așa, așa mai militar sau de aia remorcată, deci cum e? E, e remorcată. Ai rulotă remorcată. Băi, deci remorci să... la tradițională rulotă, înțelegi? Trebuie să ai și bicicletă. <laughs> trebuie să ai și bicicletă? <laughs> și o pui, <laughs> dar tu ai mașină. Tu dacă ai câștigat, de exemplu, tu ai mașină da. capabilă să Da, și numai consumă 15 litri la 100, consumă 38. Băi, m-am interesat <laughs> să, știi, rulota. să știi că ai și aragaz cu 3 ochiuri acolo, frigider, Ce masă, tare. chiuvetă, dulapuri, banchete, paturi, baie, <laughs> și o mulțime de alte... Păi dar nu, că nu, tu nu trebuie să mai intri și tot? <laughs> e super. Dar nu plătești impozit pe motor, pe ea că dacă nu are capacitate cilindrică, nu plătești. Deci, asta, de asta, la asta nu mă pricep. pricep. La asta nu mă pricept. Dar știi mai bine tu. Uh -huh. Bine, revenim la concursul nostru, dacă ai trimis să la 1,769, număr cu tarif normal, cu textul vacanță, numele tău și răspunsul la întrebarea. Către ce destinație de viste e îndreptat, dacă ai câștiga rulota a mulțibiliei și de ce? Ai șansa să câștigi acum o primă de vacanță. De 100 de euro și n a scris Grigore Narcis din Domnești, din Ilfov. Vacanță în Delta, curulota a 10 zile, ceva de vis, ori la gura portiței, un vis la care încă mai sper. Grigore, bună dimineața! Yello! Bun. Grigore! Bun. Ne auzi? Bun. Ne aude, ne aude! Ne aude. Bun. Bun. Bun. Bine ai venit, cevaci! La serviciu, așa, la chiar serviciu. La radio mai încerc, da. așa, a, chiar da, radio mai și hai să ne mai înțelegem mai cumva. Deci vrei să pleci o... în vacanța, Ai face o vacanță cu ha, ah, Eu, vezi că le, e de mult încercat, dar e cred la reușități. Ne ții pe speaker, <laughs> a, să te lauzi la colegii de birou. Sunt la volant. Ai, joc volant. volant. Atunci <laughs> e mult mai bine, hai că nu te reținem mult Nici atunci. Nici problemă. Mulțumim tare mult pentru că ai participat la jocul nostru ai câștigat premiul de 100 de euro. Felicitări și drum bun! Mulțumesc mult de tot! Trimite și tu prin SMS ca să intri în concurs la 1769, număr cu tarif normal, cuvântul vacanță, urmat de numele tău și răspunsul la întrebarea către ce destinație de vizită e ai îndreptat, dacă ai câștiga a Musli vitalis și de ce. Și mâine dimineața, în deșteptarea, poți câștiga chiar tu prima de vacanță de 100 de euro cu care să începi să-ți planifici deja aventura acestei veri. Mult succes! 948! Zi dacă vrei să mai ești ceva? Nu, mai e gata. Nu. Ești cu gândul la rulotă și atot. Da. I just died in your arms tonight, cutting crew. Buna dimineața. At side table The curtains are closed The cats in a cradle Who would have thought that a boy like me? Night, cutting through, 9 și 53 de minute. Vorbim de multe rele care se întâmplă în țara asta, dar se întâmplă și lucruri bune, domnule. Adică putem fi da și de exemplu. Deșteptarea în primul rând. Asta o dată. Și doi, cred că o să ajungem până în America. O să se ducă vorba despre noi până în Statele Unite. Înțeleg că ambasadorul a avut ceva probleme și da, A fost și -a ajutat ai noștri. Da, ambasadorul american în România, domnul, excelența asta, domnul Hans Clem, a făcut pană. A făcut pană de cauciuc, să nu Așa. Acela, în drumul către cetatea sarmi se Cetuza, regia. Ce frumos! Da. Și inspectoratul de jandarmi Decebal din de Hunedoara a comunicat de ulterior... Din Hunedoara. Jandarmi Decebal din de Hunedoara a comunicat ulterior că jandarmii hunedoreni au intervenit de urgență și i-au făcut pana. Deci i-au schimbat roata. Bun, sigur, nu știm dacă ambasadorul mai avea după roata de rezervă, dacă a făcut. Asta e. Da, și... Ce să, săptămâna trecută pe site-ul Ambasadei Statelor Unite la București a fost postat un mesaj video de promovarea sitului arheologic de la Sarmizegetusa Regia, în care se spune că misterul care înconjoară Sarmisegetusa și creativitatea dacilor sunt impresionante. Da, și nu spunea și evitați și groapa în care am dat eu, de-am da. făcut pană. Asta o să fie o actualizare video <laughs> acum. Și pe drum trebuie să evitați gropile și... Ciprian Dinu vine cu Europa Express. Imediat după știrile de la ora 10 dă și el 100 de euro. La mulți bani, fericiți, o să spună și Ciprian Dinu. O să o facă și Sorin Niculescu și Radu Constantinescu după amiază. Să aveți o zi minunată! Toate bune!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 catcă a trebuit să-l pe că noi căutat peste tot. Dacă găsești un alta parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Pe altex.ro ai instalare gratuită la toate aparatele de aer condiționat. Iați aer condiționat cu inverter Vortex capacitate 9000 PTU și clasa energetică A+++ la numai 1299,9 lei. Reducere 500 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele.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 unele lucruri chiar merită schimbate. Acum e la practică parchet laminat 7 mm la doar 20,99 lei metru pătrat. Cumpără și online pe Practicar.ro.